kum wa iya muslimin dan muslimat wa al-mudhahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى الغار فدخلوه فالحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبواني شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنا طلب الشجر يوما، فلم أروح عليهما حتى نامه، فحلبت لهما غبو قهما، فوجرتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أضرب قبلهما أهلا أو مالا. فلبثوا والقدحوا على يدي انتظروا استقاظهما حتى برق الفجر والصب والصبية يتضاغون عند قدمين فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه فقال الآخر اللهم إنه كانت لابنته أمن كانت أحب الناس إليه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 ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ به فقلت لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون أو كما قال متفق عليه Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Selepas hadis ini hadis yang panjang tapi dia biasa kita dengar. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata telah berangkat Tiga orang daripada kalangan umat sebelum kamu ha, Nabi pernah cerita dekat sahabat Nabi kata dulu umat sebelum kamu dulu ada berlaku di kalangan mereka ni satu cerita iaitu cerita tiga orang yang mereka ini keluar bermusafir sehinggalah apabila mereka sampai di sebuah gua maka mereka masuk dalam gua tu dan bermalam di dalam dia ini cerita hadisnya. Tiga orang keluak musafir dalam perjalanan depan ni dapat jumpa satu gua dan dia masuk dalam gua tu dan dia nak bermalam dalam gua tu. Tiba-tiba van Hadrat Saharatun Minal Jabal, tiba-tiba ada seketul batu besar jatuh daripada puncak bukit. Fasadat alihimul ghar, batu tu. Dia katuk lubang pintu gua tadi, sehingga menyebabkan tiga orang ni tak boleh nak keluar. Fakalu maka kata depan ni, Inna huu la yunjiqum min hazhih sakhrah illa antada Allah taala disalihi ahnali ko. Maka kata depan yang tiga ni, depan kata nampaknya kita ni tak boleh keluar dah daripada gua ni. Melainkan kalau sekiranya kita ni ada buat apa-apa amal baik sebelum ni. Maka mudah-mudahan kita minta doa dekat Tuhan dengan menyebutkan amal baik yang kita biasa buat sebelum ni. Mudah-mudahan dengan itu Tuhan lepas kita daripada gua ni. Kita biasa dengar cerita ni. Cuma kita tak biasa dengar dalam bentuk hadis yang penuh. Apabila kita biasa dengar cerita, tapi kita tidak biasa dengar hadis yang penuh, kadang-kadang ada di kalangan kita ni dia confused. Dia tak tahu sama ada benda tu hadis ke ataupun cerita-cerita ni. Ha, ni ceritanya. Jadi malam ni kita baca hadisnya. Kita baca hadisnya supaya dengan itu kita yakin bahawa ini sebenarnya cerita hadis. Bukan cerita reka-rekaan. Cerita, kisah tiga orang yang keluar musafir, kemudian dalam musafir, mereka jumpa satu gua, dan mereka tiga-tiga masuk dalam gua tu dengan tujuan nak bermalam dalam gua tu. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, satu batu besar bergolek turun daripada puncak bukit, dikatuk lubang pintu gua hak mereka masuk tadi maka tiga-tiga orang ni mereka bercakap sama-sama mereka maka mereka kata nampak gaya tak ada jalan dah kita nak boleh keluar daripada gua ni cerai tolak batu tu memang tak bergerak langsung maka mereka kata tak nampak jalan kita nak boleh selamat daripada gua ni melainkan lah ni mainlah kita pakat-pakat cerai tengok ingat balik ada tak ada amal baik yang kita biasa buat sebelum ni kalau ada mudah-mudahan kita sebut amal baik kita ni di depan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan amal baik kita ni Allah selamat kita daripada terperangkap dalam gua ni maka kata seorang lelaki-lelaki daripada tiga ni qala rajulun minhum dia kata Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran Pak ha Mullah ni dia kata dulu dia kata ya Allah dia kata aku ada dua ibu bapa aku ada mak aku ada ayah dan dua-dua ibu bapa aku ni syaikhani kabirani sudah tua dan tersangat tua Syaihan maksudnya cukup tua dah Aku ada mak aku ada ayah mak dengan ayah aku ni cukup tua dah wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala dia kata, dan menjadi kebiasaan aku, dia kata, tiap-tiap hari bila aku balik kerja, aku akan buat balik susu untuk nak bagi mak dengan ayah aku minum. Dan aku tak akan bagi susu yang aku buat balik ni, diminum oleh orang lain sebelum mak dengan aku minum. Oh, dia sebut dalam doa dia, dia sebut, dia minta doa dekat Tuhan ni, dia kata, Ya Allah, aku ada mak, aku ada ayah yang sudah tua. Aku jaga mak dan ayah aku ni sampai ke peringkat, tiap-tiap hari aku balik kerja, aku perah susu binatang, aku buat balik, aku tak bagi orang lain sentuh susu ni. Melainkan setelah mak aku dengan ayah aku minum dulu. Begitu. Sehinggalah satu hari, dia kata aku keluar mencari daun-daun untuk diberi makan kepada binatang ternakkan aku. فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَ حَتَّى نَامًا sah labdulahuma ragu qahuma fawajadtu huma naimaini sehinggalah satu hari dia kata aku pi cari daun nak balik dekat menatang ternakkan aku untuk makan aku pi pi sampai satu tempat yang jauh maka aku balik ni terlewat bila aku dah balik lambat aku macam biasa juga perah susu menatang untuk nak bagi mak ngayah aku minum tiba-tiba sesampainya aku di rumah didapati mak ngayah aku dah tidur dia kata saya balik awal hari tu balik terlambat bila sampai di rumah mak ngayah itu tadi ni dah tidur dah Susu dah ada di tangan. Susu dia macam biasa. Balik kerja, perah susu, balik nak bagi mak ngayah minum. Hari tu balik terlambat, sampai di rumah, mak ngayah dah tidur dah. Susu dah ada di tangan. Fakarih tu, an'uqirah rumah. Aku tak mau nak gerak mak ngayah aku ni. dah kan daripada letih, daripada tidur, aku tidur gerak, ganggu daripada tengah tidur. Maka aku tak mau ganggu mak ngayah aku ni dan aku agbik sebelumهما atau malan dan aku tak akan bagi siapapun daripada keluarga aku minum susu ni sebelum mak ngah aku minum tu cerita dia fa la ditu aku pun tunggu tunggu sebelah mak ngah duk tidur ni tunggu sedangkan susu tadi duk ada dalam bekas di tangan aku dia kata tak Dalam kacau mak ng ayah tidur ni balik oleh kerana orang tua ni dah tidur duk pegang bekas susu ni duk pegang duk tunggu kok-kok orang tua ni terjaga dia nak bagi minum keluarga anak-anak dan sebagainya semua duk lapar nak minum susu dia tak bagi melainkan setelah mak ng ayah dia minum baru anak-anak boleh minum Dia kata antaziru isyaqadhuma hatta barqal fajr Aku tunggu Dia kata aku punya tunggu Mak dengan ayah aku duduk tidur dia, Aku tak mau gerak mereka Sehinggalah Menjelang fajar esok hari Barulah orang tua ni jaga Dia kata Dia kata Sedangkan semalaman itu Anak-anak aku Dia pegang kaki aku Dia minta susu Aku tak bagi ke anak-anak aku Kerana aku nak bagi ke mak dengan bapak aku dulu Dia kata pastai qaza fasriba gabu quma bina dua dua ma aku jaga maka mereka berdua minum susu yakub balik tadi Allahumma in kuntu fa'altu zalika bi ridha wajhik fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat shay'a la yastati'una al-khuruj minhu dia kata sehinggalah menjelang esok pagi Barulah aku bagi kepada makna ayahku minum. Aku buat ni semata-mata kerana nak cari kerebaanmu, wahai Allah. Kalaulah sekiranya apa yang aku buat ni baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukalah pintu gua ni. Mudah-mudahan kami boleh keluar daripada gua ini. Dia kata. Dengan kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka tergeraklah batu yang tutup pintu gua tu. Tapi masih tak boleh keluar lagi. Itu cerita orang yang pertama. Okay, jadi cerita kesimpulan orang yang pertama pada dia. Oleh kerana Allah suruh dia buat baik kepada ibu bapa, Dia buat baik kepada ibu bapa Sehingga meletakkan lain daripada ibu bapa di nombor dua. Perbuatan dia ni dia buat kerana Allah. Tak ada kerana lain. Bukan tak sayang anak. Bukan tak kesian anak. Dia duduk pegang kaki duduk minta susu ni. Dia kata, tapi aku nak bagi susu ni. Mok dengan ayah aku minum dulu. Baru anak-anak aku boleh minum. Dia kata, aku buat ni bukan kerana aku nak zalim budak-budak ni. Tapi aku buat ni kerana Allah. Dia kata, kerana Allah suruh buat baik ibu bapa, maka aku nak buat baik kepada ibu bapa dulu. Daripada buat baik kepada orang lain. Kalau perbuatan aku ni betul, minta Allah buka pintu gua ni. Nak keluar daripada gua ni. Allah subhanahu wa ta'ala gerak pintu gua tu sikit. Nak keluar tak boleh lagi. وقال Yang kedua pula kata Allahumma innahu kanat libnatu ammi. Kanat ahabban nasi ilayya. Ha kedua pula kata ya Allah. Sesungguhnya aku ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Kanat ahabban nasi ilayya dan dialah manusia yang paling aku cinta atas muka bumi. Ha nah, ini laki-laki kedua. Dia kata Ya Allah, aku pula, dia kata ada seorang sepupu sepupu perempuan. cukup cantik. Aku sangat mencintai dia ni. Wafiriyah, dia kata adalah satu riwayat hadis yang lain. Dia kata kuntu uhibhuha keasyadi ma yuhibur rijalun nisa. Dia kata adalah aku ni sangat kasih kepada sepupu perempuan aku ni lebih aku kasih dia ni daripada kasih mana-mana laki-laki terhadap mana-mana perempuan. Mana kata dia ada satu sepupu perempuan, dia cukup berkenan dekat sepupu ni sampai tengok orang lain tak segan belaka. Begitu. Fa'aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni. Dia kata aku pernah sekali ajak sepupu aku ni berzina dengan aku. Tapi sepupu aku tolak permintaan aku. Aku punya berkenan dekat dia ni sampai, sampai satu hari aku pernah minta, aku pernah ajak dia berlina dengan aku. Tapi sepupu aku ni tak mahu. Hatta alammat biha sanaton minas sinin, fajaatni. Sehinggalah satu ketika dia ditimpa susah. Sepupu perempuan ni ditimpa susah. Dia susah sungguh maka kerana terlalu susah dia mai jumpa ni lelaki laki, -laki hatu berdoa ni Fa a'pai tuha 20 wa 100 dinar ala an tu wa baina nafsiha maka aku tolong dia oleh kerana dia susah dia mai jumpa aku mai minta tolong dekat aku maka aku tolong dia aku bagi dekat dia 120 dinar aku bagi dekat dia dengan syarat dia mesti berdinar dengan aku Oh, dia ambil kesempatan Dia berkenan sangat Dekat sepupu perempuan dia ni Dia pernah dah sekali ajak berzinak Kawan ni tak mau. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Kawan ni ditimpa susah Dalam keadaan susah ni tak ada pilihan Melainkan kena main jumpa dia ni Main minta tolong kat dia Dia kata tak ada masalah Dia bagi 120 dinar dekat perempuan ni Dengan satu syarat Syarat, hang mesti berzinak dengan aku Puan-puan ni pun sanggup. Dia kata tak apa Dia tak ada pilihan lah. Dia terpaksa juga. Dia perlukan duit ni. Hatta. Iza qadartu alaiha. Wafiriwayah. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Qalat. Ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqtih. Sehinggalah dia kata, aku dah betul-betul dah menguasai sepupu aku ni. Ha, Pempuan ni dah sanggup berzina dengan dia. Dan dia pun dah sampai ke peringkat, dia memang boleh dah kalau dia nak buat apa-apa kat perempuan ni, memang dia dah boleh dah. Dan dalam satu riwayat lain, dia kata, فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا Sewaktu aku dah duduk di antara dua kaki dia, dia kata, dah nak berzina sangat dah. Kholat, tiba-tiba sepupu perempuan ni kata, إِتَّقِ اللَّهِ Bompuan ni kata dekat dia takutlah pada Allah. Eh? Wala tafaddal illa bihaqqi. Sepupu bompuan ni kata kat dia janganlah kamu pakai cincin ini melainkan dengan jalan yang sebenar. Dah dekat nak berzina dah. Tiba-tiba bompuan -tiba ni terbeik di mulut dia dia kata istaqilah, dia kata takutlah pada Tuhan, dia kata Janganlah kamu serlum pakai cincin ni Melainkan setelah kita halal jadi suami isteri Itu maksudnya Dia dengar-dengar macam tu Terus bangkit berdiri Beralih tinggal perempuan ni Kalimah banyak tu je Kalimah perempuan ni kata kat dia Istakillah Takutlah kepada Allah Dengar-dengar kalimah tu Terus dia bangkit Terus berdiri di tepi katil ni kalup terserpetkanha aku terus beralih pi tinggal sepupu perempuan aku ni wahia ahabun nasihi liya sedangkan inilah satu-satunya manusia perempuan yang paling aku cinta dekat dia walaupun keinginan aku nak dekat dia mengatasi segala-galanya tapi bila aku dengar di telinga aku perkataan dia aku tak mau buat benda ni Walaupun perempuan ni orang yang paling aku cinta dalam dunia ni tapi aku takut kalimah Allah tadi ni dia pun beralih pi wataraktu az-zahaba allazi a'taytuha dan duit dinar aku bagi 120 dinar tadi ambilkan kahang. alai aku tak mau minta balik dah dia terus tinggal perempuan ni Allahumma in kuntu fa'altu zalika bitiga awajhik fafruj 'anna ma nahnu fi dia kata, Ya Allah. Dia kata, kalaulah sekiranya apa yang aku buat tu kerana mengharapkan kerebaan engkau. Dia kata, keluarkanlah, lapangkanlah kami daripada keadaan kami duklah ni. Minta Allah buka pintu gua ni. Allah gerakkan batu yang tutup pintu gua tu sikit lagi. Tapi tak boleh nak terlebih juga lagi. Tak boleh keluar juga lagi. Ghaira annahum la yastati'una. لا يستطيعون masih tak boleh keluar lagi wa qala dan berkata lelaki laki hak ketiga ni dia kata Allahumma istajar ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka hak ketiga pula dia kata ya Allah aku ada beberapa orang boroh yang aku upah depa untuk kerja di ladang aku Aini laki-laki ketiga Dia kata aku ada satu ladang Dan aku ambil orang kerja di ladang aku Dan aku bayar Tiap-tiap tiap-tiap orang daripada pekerja aku ni Aku bayar gaji dekat mereka ni Melainkan ada seorang Dia kata dah ramai-ramai orang yang duk kerja kat aku ni Ada seorang Dia tak ambil upah yang aku bagi kat dia Dan dia pergi macam tuanya dalam ramai-ramai orang yang duk kerja kat aku ni... Aku bagi gaji semua mereka ambil. Ada seorang tu dia tak mau ambil lagi. Dia tak mau ambil lagi. Tak apa. Tuan pegang dulu. Saya tak mau ambil lagi. Tuan pegang dulu. Saya tak mau ambil lagi. Tuan pegang dulu. Saya tak mau ambil lagi. Dulu, tak mahu nak ambil duit. Sehinggalah tiba-tiba satu hari... Dia pergi macam tu aja, Tanpa mengambil duit upah dia. Fasammartu ajrahu... Hatta kafurat minhul amwal... Oleh kerana dia pun pergi, aku pun tak tahu dia pergi ke mana Maka duit upah dia tu aku guna Dan aku biarkan duit upah dia tu Duit yang sepatutnya gaji kawan tu Kawan tu tak ambil Dia guna duit tu, pergi beli binatang ternakan Dia belah binatang ni Daripada asalnya duit upah kawan tu Akhirnya jadi binatang punya banyak penuh satu lembah binatang hak banyak tu Bermula daripada duit gaji kawan ni. Faja'ani ba'da heen. Tak lama selepas tu, mai kawan ni, kawan tak ambil gaji pi gitu tadi ni, tak lama selepas tu dia mai jumpa tuan dia, faqala, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Dia mai-mai dia jumpa tuan dia, dia kata, "Ya Abdullah, dia kata, "Wahai Abdullah, Bayang balik upah aku yang aku tak ambil apa itu." Dia kata. Dia mai tuntut gaji dia hak dia tak ambil hari tu ni fakultu maka kata budak ni kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal rafiq dia kata tu hado ada teh padang tu tu semua yang kamu nampak atas padang tu min ajrik tu semua adalah upah kamu dia kata min al-ibil unta hak ada tu hak kamu Wal bakar Lembu hadut ada tu hak kamu Wal ganam Kambin hadut ada tu Semua hak kamu Wal raqik Dan hamba-hamba hadut jaga menatang tu Khaddam hadut jaga menatang tu Semua pun hak kamu Dia kata Ila kau ni main tuntut balik gaji dia Dia tak bayar gaji Sebaliknya dia kata apa Tu hadut ada siyah padang tu Unta lembu kambing Sampai orang hadut jaga menatang tu Semua tu hak kamu bila dia kata macam tu faqalah maka kata kawan yang kawan yang main minta ni tadi dia kata la astazizubik dia kata hang jangan main-main aku dia kata aku nak main minta upah aku aku bukan nak main melawak hang dengar dia ni ha? dia kata la astahziubik dia kata jangan dok buat main-main dengan aku la taftahdhi bi jangan sekali-kali kamu nak main-main aku Maka jawab kawan yang, yang berdoa ni Dia kata La Aku tak main-main dengan kamu Fa Dia kata ambil semua tu Semua tu hak kamu Kamu ambil semua Dia ni pun bila dah dengar kata tak main-main Dia yung biar habis semua Punya bagus Tinggal lah sikit kan Ambil semua Dah kata semua hak aku Dia kata jangan tu main-main Dia ni kata tak main-main lah. Memang semua tu hak hak punya dia kata kalau begitu, dia halau pi semua sekali dekat dah. Falam yatruk minhu shay'a. Setko pun dia tak tinggal dekat kau ni. Betul tu gua. yang kata kawad dia ni. Kan dalam hadis ni Nabi kata, "Falam yatruk minhu shay'a." Satu benda pun dia tak tinggal dekat kau ni. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtida'a wajhik. Safruj 'anna ma nahnu fi. Dia pun doa dia kata ya Allah kalaulah aku buat tu kerana nak cari keridaan kamu tolonglah lepaskan kami daripada terperangkap dalam gua ni fan farajatis sahrah Allah menggolek batu tu terus pergi ke tepi buang maka depa pun boleh keluar terlepaslah depa daripada terperangkap di dalam gua itu Hadis itu hadis sahih mustafakun alai ha, sebabkan ulama mengatakan itu hadis sahih Tuan-tuan Cerita ni kita biasa dengar. Cuma pengajaran daripada cerita ni. Kita ni, kita ni. Ada tak ada dalam hidup kita daripada kita akil baliat hari tu sampai kita malam ni. Ada tak ada satu amalan. Satu saja. Yang kita buat, yang kita rasa. Ikhlas tunggu kerana Allah. Oh ini Ini pengajaran kita nak ambil daripada hadis ni. Kita ni kita ni sendiri ada tak ada? Daripada kita akil balik dulu ni, daripada pahala dosa mula dikira kat kita dulu ni, sampai lah ni. Sampai malam ni, sampai lah ni. Ada tak ada satu? Satu benda yang kita buat, yang kita sendiri yakin kita buat ni ikhlas kerana Allah semata-mata. Ada tak ada? Diri sendiri balik muhasabah, diri sendiri balik tanya. Kalau ada, mudah-mudahlah amal itu boleh dijadikan sebab untuk tolong kita di depan Allah SWT. Kalau tak ada, maka patutlah kita berbimbang kerana tak ada persediaan untuk kita dalam nak menempuh hari besar yang akan main kat kita tak lama lagi kita kita tak tahu kita tak tahu apa satu amal baik yang kita buat memang ikhlas kerana Allah sungguh, -sungguh. kita kita tak tahu apa satu amalan yang kita buat ikhlas kerana Allah Hal kita duk buat dah selama ni pun macam-macam tapi ikhlas ke tak kita sendiri tahu orang lain tak tahu macam sahabat nabi pernah satu hari nabi duk-duk -duk di masjid nabi tengok-tengok-tengok nabi rasa ada seorang tak ada dalam kumpulan sahabat ada ada ramai-ramai Nabi terus tanya dekat sahabat-sahabat dia. Nabi tanya, mana pi satu orang laki-laki yang berkulit gelap. Yang selalu dia ada buat meh ayam dekat aku dan sebagainya. Sahabat pun dia fikir balik siapa. Oh, baru teringat. Sahabat kata, dia ni dah mati. Nabi SAW bila dengar-dengar macam tu merah muka Nabi. Nabi kata, apa siapa tak bagi tahu dekat aku dia ni mati. Jawab pula seorang sahabat dia kata, Ya Rasulullah, dia ni tak ada apa, dia ni orang biasa aja. Cara sahabat tu jawab, seolah-olah nak abang kata dia ni, dia kalau dia mati pun biar pergi ke dia lah, tak payah doa abang ke orang semua. Dia ni bukan satu orang yang sambadi dalam masyarakat. Bila Nabi tanya mana dia ni... ...dia tahu orang yang Nabi cari tu... ...dia berkata dia ni dah mati... ...Nabi kata awak tak habang... ...dia berkata, Allah... ...dia ni tak ada apa eh... ...dia mati berkata dia lah... ...ramai lagi orang lain duk ada... ...oh Nabi dah marah... ...Nabi alaihi wasallam terus tanya... ...di mana dia ni dikebumikan... ...orang pun bawa pergi tunjuk tempat dia... ...Nabi semayang raib untuk sahabat ni... ...hadis ini menunjukkan kata... ...dia ni satu orang yang cukup special ...di sisi Nabi... Special di sisi Nabi bermakna spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bila baca hadis-hadis macam ni, cuba bagi jadi kita ni orang macam ni. Masyarakat tak kenal, orang ramai tak kenal, tapi Allah kenal. Cuba bagi jadi kita ni orang macam ni. Kita pernah dengar dah cerita tentang seorang sahabat, Uwais bin Amir Oh, kita dah cerita banyak kali. Cerita tentang sahabat. Waiz bin Amir. Siapa dia ni? Siapa pun tak tahu dia ni? Tapi Nabi SAW tahu dia ni. Siapa dia ni? Nabi pesan tinggal dekat sahabat-sahabat. Siapa jumpa dengan dia ni? Jangan lepas peluang. Minta supaya dia doa kepada Allah SWT untuk kesejahteraan kamu dan sebagainya. Ini contoh-contoh orang yang tersembunyi. Tetapi terserlah di sisi Allah SWT bila disiasat tengok ada satu kebaikan pada dia Nabi SAW pernah duduk dalam satu majlis di masjid Nabi Nabi kata tak lagi akan masuk daripada pintu tu satu orang lelaki tangan dia duk pegang kasut Nabi kata ketahuilah dia ahli syurga Nabi kata lagi tu open aja tak tahu siapa sahabat pun duk dengar Nabi duk mengajak mata duk tengok pintu tu tengok masuk satu orang tangan duk pegang kasut mereka tengok dia ni siapa pun tak kena Dia betul ke eh, dia ni Oh silap kau Nabi maksudkan orang lain Dia ni PTK masukkan Lagu dua ingat macam tu Isu. Nabi tengah duk mengajak ni masjid Nabi sebut macam tu juga Nabi kata saat lagi akan masuk daripada pintu tu Satu orang lelaki-lelaki tangan dia pegang kasut Dia adalah ahli syurga Tak lama lepas Nabi cakap Syekh ni juga masuk Tiga kali Nabi kata Tiga kali Syekh ni duk timbul mai. Bukan kata dia duduk menyorok elok pintu tunggu dengar Nabi sebut dia pelompat masuk pun. Adalah kawah hak jenis otak nakal ni. Dia bila dia duduk macam tu dia kata, "Syek, tu tak bagi dia duduk elok pintu tu? Nabi sebut aja satu macam pegang katuk masuk. Bukan macam tu." Benda ni memang Allah dah plan dah nak bagi tahu dekat sahabat, ini manusia spesial orang sahabat nabi dia ni tak boleh tahan dah kenapa dia ni ni apa istimewa dia orang pun tak kenal dia Pasal apa siapa yang nabi be specific dekat dia ni nabi kata dia ni akan jadi ahli syurga dia tak boleh dia pergi jumpa kawan ni dia pergi buat cerita dia kata bapak saya marah kat saya dan sebagainya saya tak boleh balik, balik rumah bapak saya minta izinlah nak tempang tidur rumah kamu dia kata dia tipu kata tak apa buat pi rumah dia bila waktu rumah dia sahabat ni ini bukan dia, dia nak dia nak menyiasat apa keistimewaan kawan ni sehingga kan Nabi sebut tiga kali tiga kali dia masuk bila dia tunggu tengok dia kata ternyata kawan ni bukan satu orang yang spesial sangat dia kata sebelah siangnya dia tak proses sunat sebelah malamnya dia tak bangkit semayang sunat dia kata cuma dia ni tiap-tiap kali bila nak tidur dia akan berhubung dengan cara yang paling elok. Dia berwuduk dengan cara yang paling elok Lepas tu dia nak tidur Sebelum dia tidur Dia akan zikir Sebut nama Allah Dia akan zikir-zikir Dia akan lena dalam keadaan berzikir Tu saja Lain tak ada apa Maka siang esoknya Dia tanya kawan tu, Dia kata apakah satu amalan istimewa yang kamu buat Dia ni kata tak ada apa Aku macam tu Adakah tiap-tiap hari kamu puasa sunat Dia kata tak Adakah tiap-tiap malam kamu semayang sunat? Dia kata tak Apa istimewa kamu? Dia kata dia tak tahu apa istimewa dia Cuma dia tak suka kata ke orang Itu yang satu Dia kata dia ni cuma dia tak suka kata ke orang Dia kata dia tak suka Dia tak suka dengar orang kata ke orang Dia tak suka kata ke orang Tu saja. Dia lebih suka guna masa yang terluang untuk zikir Allah. Untuk zikir kepada Allah. Yang tu saja. Dia kata, lain tak ada. Dia tak ada apa yang dia buat lebih istimewa pada orang lain. Dia ni bila dengar penjelasan kau ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah. Orang hak kamu sebut tiga kali dia duduk masuk ni. Aku dah pergi tidur di rumah dia semalam. Ceritanya dia ni leguni-leguni-leguni. Habakkan leguni, leguni. Nabi. Nabi senyum saja. Nabi kata apa yang dia beritahu ke kamu itu adalah benar. Nabi kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Ni Benda-benda macam ni Bila kita baca Baca untuk tazkiah diri Untuk nam, nak memperbaiki diri kita sendiri Mudah-mudahan bila kita ada usaha muhasabah Dan tazkiah diri Hisap balik apa hak kita buat, hak baik, hak tak baik, hak mana banyak dan sebagainya. Hak tak baik kita pembaik dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita. Dia golong kita masuk dalam kumpulan orang yang dapat reza Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir surah al-baqarah muka surah 40 muka surah 40 malam ni kita masuk ayat 127 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id yarfau ibrahimul qawaida minal bait wa isma'il dan ketika mengangkat oleh nabi ibrahim dan nabi ismail akan qawaid yakni foundation oh, tulis tu <laughs> saya pun mula-mula tengok tadi apa benda ni Fondik, foundation fondok apa? abang foundation dia ajar aku jawi yeah. saya pergi muka kali pertama tu kan saya <laughs> dah lori kan pergi di Madinah tinggalkan kawan lah. masuk satu restoran ni restoran Arab ni penuh 42 sebelah kanan Kosong tak ada apa masuk. Tapi di atas pintu tu dia tulis Faya min lam ya ro wa mim. Family room. Faya min lam ya family ro wa min room. Kami bila nak masuk situ dia main tahan tak bagi masuk Arab ni. Dia tahan tak bagi masuk. Sebab pula tak pergi masuk Kawan yang pergi dengan saya Dia kata pasal pasal ni dia tulis hebat Kita pun duduk baca ikut tak, tak pernah jumpa dalam kamus ni Perkataan ni Simli Simli room Simli room ni apa benda eh? Tak teringat Kata dia tulis cukup Inggris. Tak teringat kata, Kita tu cari ikut Arab ni Buka kamus Arab Mana nak jumpa Perkataan tu Simli room eh, Leceh orang kata aku tak hati Arab ni saya panggil lah Arab tu panggil dia tanya dia ايش هذا ni apa ni yaani fim li room dia kata dia haru wahai ni pun dia tiap baca balik fim beliau tu saya kata aiwah ايش هذا apa benda fim li room ni apa benda yakni dia kata al-ghurfa al-ghurfa lil usra dia kata oh bilik habuan orang yang mai keluarga boleh masuk kita mainkan kawan ni tak boleh. Dia mahu jenis main lelaki bini dengan anak semua pun boleh masuk. Fimli Ruh tulis gitu. <laughs> kan? Ini yang kata Arab ni. Ha, ini Melayu pula dah. Dia pergi buat lelaki ni. Fundation dia tulis. Kan? Ustaz semakin kamu selalu duduk buat. Duduk buat sikap dalam ceramah dia kan. Ha, dia kata teks kutubah tulis jawi. Dia kata umat Islam mestilah kumitit kumitid ka waw mim ya ta kan jadi ada tu imam duk baca umat Islam mesti kumitid dia kata kemetua tu eh? dia kata kan <laughs> sajalah bana tu imam baca kemetua gitu kan saja dia buat cerita ya tentu ah baik ayat yang kita nak baca malam ni dia nak cerita dekat kita tentang nabi Allah Ibrahim dan anak dia nabi Ismail Wa'idh yarfa'u Ibrahimul kawa'in Kawa'in maksudnya foundation Asas Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Akan kawa'in Yang akan foundation Bagi Baitullah Kita dah baca dah hari tu ni Asas Kepada Ka'bah Yang kita duduk di Mekah Duk Tawah tu Asas tu diletak oleh Nabi Ibrahim Tempat tu ditunjuk oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mahu tempat tu didirikan Kaabah maka Allah suruh malaikat ditunjuk dekat Nabi Ibrahim di sini tempat dia dan Nabi Ibrahimlah orang yang bertanggungjawab meletakkan batu asas pembinaan Kaabah itu dia kata ketika binaannya berkata keduanya sewaktu duduk bina Kaabah tu Nabi Ibrahim dengan anak dia <tuh> Nabi Ismail kata Rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim Wahai Tuhan kami, terimalah ulimu daripada kami binaan kami ini. Bahwasanya engkau Tuhan yang amat mendengar bagi permintaan kami ini. Lagi yang amat mengetahui dengan perbuatan kami. tuan, -tuan tengok, ni orang yang baik-baik. <tuh> Nabi-Nabi, orang-orang yang baik-baik ni, mereka nak buat apa, apa pun, hati tak lepas daripada Tuhan tuan bayangkan orang yang beriman Waktu dia nak bersama dengan isteri dia Hati ni duduk dengan Tuhan Sewaktu so, dia nak bersama dengan isteri dia Hati ni duduk dengan Tuhan Minta dekat Tuhan Ya Allah Kalau ditakdirkan hasil daripada kami bersama ni dapat anak Jadikanlah anak kami ni anak yang baik-baik orang baik-baik Orang baik-baik ni dalam keadaan apa pun hati kontak dengan Tuhan nak buat apa pun? Nak buat apa pun hati duduk dengan Tuhan. Nak apa usaha-usaha dunia -usaha duniakah, usaha akhirat lebih lagi, nak buat apa pun hati duduk cakap pergi kat Tuhan. Doa harap, Ya Allah biarlah usaha aku ni dapat kerebaan kamu. Ya Allah biarlah usaha aku ni dapat keberkatan daripada kamu. Sentiasa kontek hati dengan Tuhan. Nabi Allah Ibrahim alaihi dengan Nabi Ismail sewaktu nak mula bina Kaabah tu hati ini minta ada dekat Allah. Ya Allah, jadikanlah usaha yang kami buat ni usaha yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Rabbana waj'alna muslimain lak wa iduhan kami. Jadikanlah kami menurut kedua-dua bagi engkau. Tu dia minta ni ya Allah minta aku ni Nabi Ibrahim dan anak aku Nabi Ismail ni minta kami berdua ni jadi orang yang menurut yang tunduk yang patuh yang taat kepada Tuhan begitu wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak dan jadikalah daripada zuriat kami daripada anak cucu kami Ibrahim dengan Ismail ni umat yang menurut bagi engkau minta bukan aku saja bukan anak aku Ismail saja minta keturunan kami semua sekali esok ni taat Tuhan hei tuan-tuan kita kalau dapat anak sepuluh orang anak seorang derhaka kepada Tuhan cukup ah kan? tuh dosa pada sepuluh-sepuluh seorang saja daripada sepuluh orang seorang anak kita dia bantah semua dengan Tuhan semayang tak mau apa tak mau menjahat dia dengan apa cukuplah cukup dah cukup dah kita nak mati pun kita nak mati ni sembilan orang anak hak bagus ni tak upaya tak boleh nak cover seorang tak jadi tak elok tak boleh mata nak terkacuk tu nyawa nak terbit keluar tu ingatan tu ngabis dia ada kat anak, -anak seorang tu Ingatan ha'lah sekali ni. Sebelum Allah ambil ingatan kita ni. Ingatan ha'lah tu ada da'ak sorang tadi ni. Kita rasa, rap lah betul ya. Rasa ni aku mati ni macam mana ni anak ha' sorang ni. Hak sorang tu jadi duri dalam daging. Di sinilah dia nak tunjuk dekat kita perlunya. Kita minta doa dekat Tuhan. Minta doa bagi kuatlah. Minta supaya anak kita semua jadi ta'at pada Tuhan. Firman Allah, "Wa arina manasikana wa tub 'alaina." Dan tunjuklah, perlihatlah akan kami akan segala pekerjaan haji kami, ataupun cara ibadah kami Dan taubatlah olehmu atas kami. Itu dia. Minta doa dekat Tuhan minta, "Ya Allah, tunjuk dekat kami ni cara nak buat ibadat haji esok ni macam mana?" Ibadah haji so, hak kita nak pergi buat ni mula daripada 9 Zulhijjah. Semua orang walaupun di padang arfah, kemudian bertolak mei Muzdalifah. kemudian betolak mei kemino, kemudian melontak di jamaratul akabah, kemudian bermalam di ketiga bermalam di di mina pada tiga tiga hari di melontak di ketiga tiga jamarah, kemudian bertolak mei mekah tawah rukun sangi dan sebagainya, semua tu Allah tunjuklah, Allah tunjuklah cara nak buat tu. Sebagai orang yang baik-baik daripada Nabi-Nabi, orang-orang yang soleh dan sebagainya, dia nak buat apa pun dia nak ikut exactly macam mana yang Allah tunjuk, macam mana yang Nabi tunjuk. tentang kita tak nak buat benda yang kita tak tahu asal-usul. Tak mahu. buat. Kita tak mahu buat satu benda yang kita tak tahu kepala ekor. Yang kita tahu orang duk buat, kita pun buat. tapi Kita tak mahu. Apa benda yang kita duk buat, kita pun tak tahu apa. Kita nak buat apa pun, kita nak tahu secara sahih. Pasal apa buat lagu ni? Semayang ni, bila duduk tahiyyat, nak duduk lagu tahiyyat dengan angkat jari, buat tunjuk tu, apa semua tu, pasal apa buat lagu tu? Kita nak tahu pasal apa? Oh, jumpa dalam hadis. Oh, rupanya Nabi Semayang macam tu. Okey, buat hadis. Kita nak buat macam mana Nabi buat? Kita tak mau pergi duduk reka, buat tak tahu punca dan sebagainya. Waktu turun mayat daripada rumah, tak lagi laluan. Anak-beranak, pagi duduk lintas ke ruang kanda, pergi balik, pergi balik tiga kali. Apa benda ni? Kita duduk tengok orang duduk buat Kita tak tahu dia ni buat pasal apa? Ada tempat buat, ada tempat tak buat. Beti-beti kena buat ke? Tak kena buat. Kita tak mahu jenis kelangkabut ni. Kita nak tahu kalau buat pasal apa? Adakah adik suruh buat? Kalau tak ada, hampa ambil di mana ni? Apa dia asal-usul? Apa pegangan hampa yang hampa fi buat macam ni? Tak ada? Tak ada, minta maaf. Aku tak buat. Aku tak buat, jangan tu kata apa-apa aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mengaji ni kerana tu. Kerana kita nak buat benda ni ikut macam mana yang Nabi tunjukkan kita cara buat. Nabi Ibrahim AS, apabila dia nak buat Ka'bah, dia nak benar Ka'bah ni, dia minta sekali dekat Tuhan, وَأَرِنَ مَنَاسِكَنَا Manasik, orang tu sebut manasik, manasik haji, manasik haji tu. Maksudnya ibadat haji. وَأَرِنَ مَنَاسِكَنَا Ya Allah, tunjuk dekat kami cara nak buat haji, hak betul yang macam mana. Begitu. وَتُبَعَلَيْنَا Ya Allah, kami bertawabat kepada kamu, terimalah taubat kami innaka antat tawwabur rahim bahwasanya engkau, engkau lah tuhan yang banyak terima taubat lagi amat kasih amat sayang dan rahim kepada hamba-hambanya maka minta kedua-duanya akan taubat sedangkan maksum keduanya itu adalah kerana tawaduk dia kata dan kerana mengajar bagi zuriat keduanya itu dia dia kata dalam ayat Quran ni Allah sebut, Allah sebut Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Dua-dua beranak ni nabi. Tapi nabi pin minta minta dekat Tuhan, minta supaya Tuhan ampunkan dosa depa. Ni apa cerita ni? Nabi-nabi depa -nabi, ni maksum. Maksum maksudnya depa ni tak ada dosa. Depa tak buat dosa. Dah tahu kata Nabi-Nabi maksum, Nabi-Nabi tak berdosa, minta ampun dekat Tuhan buat apa. Tak ada dosa, nak minta ampun apa. Dengan Nabi Ismail minta ampun dekat Tuhan, pasal apa? Dia kata dua sebab. Yang pertama, nak tunjuk kata tawa apa. Renah diri. Walaupun dia tak ada salah apa, mulut ni sentiasa minta maaf lah. Saya minta maaf lah. Mulut ni sentiasa macam tu. Ni orang tawa kita ni hidup-hidup hari-hari dengan kawan-kawan kita Bukan nanti kita buat salah kat dia Tak buat salah apa-apa Jumpa dia semang-semang-semang nak balik Minta mohon. Kalau ada silap sana minta ma'ah na Tolong doa saya na Assalamualaikum Kalau kita boleh jadi benda tu duduk di mulut kita Tawabak kita ni Berbanding dengan orang memang dia buat salah Orang tu suruh dia minta ma'ah Dia tak tahu tak ma'ah Ini takabar nama dia Tuan-tuan kita rendah diri bukan rugi Tak ada rugi apa biar seribu orang kata kita kalah biar biarlah Allah kata kita menang orang yang menang ialah orang yang boleh menundukkan mazmumah dalam diri dia ni orang menang orang yang menang ialah orang yang boleh tundukkan cerita kesombongan besar diri yang ada dalam diri dia, dia boleh bagi tunduk dia menang maka Allah subhanahu wa ta'ala buat cerita ni dekat kita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail minta ampun dekat Tuhan sedangkan mereka tak ada dosa apa-apa mereka ni tawadok dengan Tuhan dan mengajak bagi zuriat keduanya dan mereka minta ampun dengan tujuan nak ajak anak cucu dia kalau mak, bapak, kamu semua ni orang baik-baik tak ada dosa pun duk minta ampun dekat Tuhan kamu lebih-lebih lagi kena minta ampun dekat Tuhan so, kita duk baca hadis kan? Nabi Muhammad ada satu hadis kata Nabi dia istighfar 70 kali sehari ada satu hadis kata Nabi istighfar 100 kali sehari Nabi ni lagilah pula, Nabi Muhammad lagilah pula kekasih Allah. Maslum, tidak ada dosa. Hari-hari astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Minta duk minta ampun dekat Allah. Tawaduk Nabi kita ni. Dan yang kedua, nak bagi pengajaran dekat kita. Kita hak banyak dosa ni patut moh lebih daripada 100 kali minta ampun dengan Tuhan. Begitu. Firman Allah, Rabbana wa ta'af fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitlah ulimu pada mereka itu akan rasul daripada bangsa mereka itu. Dan sungguh, telah terima Allah akan doa Nabi Ibrahim itu dengan dibangkitkan Nabi Muhammad SAW ke dia. Nabi Ibrahim minta, minta ya Allah, bangkitkanlah seorang Nabi bagi umat-umat yang duduk di sini. Duduk di Mekah ni. Ha? Ka'bah didirikan di Mekah. Dia minta doa dekat Tuhan ya Allah bagi ada seorang nabi kepada orang Mekah ni. Allah makbul doa Nabi Ibrahim ini maka dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia daripada kalangan Arab Quraisy anak jati Mekah. Begitu. Firman Allah ya tlu ayatik baca ia, yakni baca Nabi Muhammad atas mereka itu, akan ayat Quran engkau. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Dan mengajar ia, mengajar Nabi Muhammad, akan mereka itu, akan Quran dan hikmah, dan barang yang ada pada Al-Quran, daripada segala hikmah. Nabi Muhammad ni dah dibangkit jadi Nabi, apa kerja dia? Dia ajak orang tentang Quran. Ini kerja Nabi Muhammad. Dia ajak orang tentang Quran. 30 juzuk Quran yang Allah buat turun itu, itulah modal Nabi Muhammad menghadapi umat dia. Baca Quran dekat umat dia. Beritahu apa yang Allah suruh mereka buat berdasarkan daripada ayat-ayat Quran yang Allah buat turun main ini. Semua yang ada dalam Quran itu hikmah kebijaksanaan. Siapa faham Quran, siapa beramal dengan Quran, maka mereka itu orang-orang yang Hikmah Yang diberikan hikmah oleh Allah Diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa lagi bijak tentu? Orang yang fikir wawasan dunia sajakah Ataupun orang yang wawasan dia menjangkau kepada alam akhirat Siapa lagi bijak? Orang yang hanya fikir takat dunia aja, Bijak tak dia ni? Bijak juga Bijak takat dunia Akhirat tak tahu lagi apa nak jadi ke dia? Tapi orang yang fikir sampai akhirat Dunia dia pun dia dapat Akhirat dia selamat Lebih jauh dia fikir Lebih bijak dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang fikir takat malam ni aja Dengan orang yang fikir sampai bulan depan Siapa lagi bijak? pergi bijak orang yang fikir sampai bulan depan orang yang fikir sampai tahun depan dengan orang yang fikir sampai dia mati lepas dia mati tahu apa nak jadi dia fikir sekali orang yang fikir selepas mati lebih bijak daripada orang yang fikir takat sebelum mati saja. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah wa yuzakihim dan mensuci ia yakni Muhammad akan mereka itu daripada syirik Nabi Muhammad di antara kerja dia selain daripada baca Quran, terang Quran, selain daripada tu dia mencegah mungkar. Kita bukan disuruh amar makruf saja, suruh orang baca Quran, suruh orang zikir, suruh orang buat sunat saja. Bahkan kita kena nahi mungkar, kita kena cegah mungkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia buat dua-dua sekali. Dia ajak orang suruh jadi orang baik dalam masa yang sama dia larang orang buat benda-benda yang tak baik. Maka Kaabah yang sebelum ini dipenuhi dengan 360 biji tokong Kaabah itu sendiri keliling penuh dengan takong, 300 biji tokong lebih. Dok ada keliling Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh beresihkan Kaabah daripada unsur-unsur syirik ni semua. Nak beresih senang ke tuan Nak beresih itu senang ke? Tuan, tuan tanya Kawan-kawan kita hadut kerja Cegah maksiat Senanglah Nak pergi cegah mungkar Orang main habang dah kata ni Rumah tu Ada laki-laki perempuan Tak kahwin Duduk-duduk sekali Kita nak pergi senang Kita nak pi Dia dah terkepit Orang dalam desperate ni Dia dalam keadaan desperate Apa ada di tangan Dia capai dia bubur Kalau dia tegak buka tingkap terjun jatuh pecah kaki je tak apa habis-habis dia lah ni masalahnya dia tak buka tingkat trajun dia telah main kat kita dia telah main kat kita dengan golok dengan apa kerana habis orang yang nak buat duk buat mungkar ni kalau kita nak bicegah dia memang kita kena maka kerja amar ma'ruf mudah berbanding dengan nahi mungkar kita nak ajak orang main masjid kalau orang tu tak main tak ada apa, -apa. habis tengah dia kata ke kita macam-macamnya dia deni puak tiga suku dia kata ni puak sesat dia kata ni puak apa dia nak kata berapa tiga dia kata habis semtu aja tapi kalau kita pi larang dia dia nak minum arak kita piโด larang dia botol arak tu dia nanti sagat kepala kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia buat dua-dua kerja ni dia buat amar Ma'ruf dan dia buat nahi mungkar di antara nahi mungkar yang dia buat apa dia wa yuzakihim dia sucikan semua benda yang ada di Mekah itu daripada unsur-unsur syirik Begitu, Innaka antal azizul hakim bahawasanya engkau, engkaulah Tuhan yang menang. Lagi pandai pada perbuatan. Itu dia. Allah SWT kata, dia adalah Tuhan yang akan menang. Walaupun satu dunia orang tak mau sembah dia, Tuhan menang. Menangkanlah, bukan diukur dari segi ramai orang sokong dia. Menangkanlah tidak diukur dari segi angka yang macam tu. Tapi menangkanlah diukur dari segi kita tunduk dekat Allah ke da'akan. Kalau kita tunduk dekat Allah, walaupun kita seorang, kita menang. Manusia saja yang meletakkan ukuran ini, ukuran dari segi boleh bilang. Oh dia ni, orang ikut dia ada 10 ribu. Dia ni orang ikut dia ada 10 orang. 10 ribu menang. Dah. Dah. Allah tidak ukur dari segi ribu dengan 10 orang. Allah ukur dari segi dia ni tunduk kepada Allah kata. Kau dia tunduk dekat Allah walaupun dia seorang, dia menang di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, dia Tuhan yang menang dan dia pandai pada segala perbuatannya. Tuhan dia buat apa pun, hak dia buat tu yang paling baik. Firman Allah, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safih." Illa man safiha Safiha itu tuan-tuan Bua balik ha? Man Bukan min Man eh? Illa man safiha nafsa Wa man yargabu an millati Ibrahima Illa man safiha nafsa Dan tiada seorang yang benci daripada ugama Nabi Ibrahim itu Melainkan mereka yang jahil ia akan dirinya kejadian bagi Allah Wajib atasnya ibadat kepada Allah ataupun meringan dengannya ataupun menghinakan dia yakni barang siapa benci akan satu yang tidak patut dibenci maka sesungguhnya melentang dirinya bagi kekejian dan kehinaan neraka itu dia Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini wa man yarghabu an millati ibrahim siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim benci dengan agama Nabi Ibrahim agama Nabi Ibrahim agama Islamlah hak kita nak ikutlah agama Nabi Ibrahim jugalah Barang siapa yang benci dengan Islam Illa man safihan arsah Dia ni bodoh Quran kata Mana-mana orang dalam dunia ni Kalau dia kata dia tak suka kat Islam Dia bodoh Walaupun orang hak tak suka kat Islam Kata dia hak suka kat Islam bodoh Tak, Tuhan kata hak tak suka kat Islam tu bodoh Tuhan kata Maka orang siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim, siapa yang benci dengan agama Islam, maka mereka mereka itu jahil bodoh akan dirinya kejadian bagi Allah Dia lupa kata Dia pun Tuhan buat yang dia pido lawan hukum Tuhan pada apa Dia lupa kata Dia ni pun Tuhan buat Dia lupa orang yang lupa diri orang bodoh. Terlupa, terlupa kata dia pun Tuhan buat Yang dia pergi duk lawan Tuhan tu Dia tak tahu hak dia duk lawan tu Tuhan nak buat dia Kita lawan mak pak pun lah. bodoh dah Orang kata bodoh dah ha, lah. Mak dia sendiri dia pergi buat lagi tu Orang kata lagi tu tu baru mak tuan-tuan Allah, Tuhan nak buat kita Tuhan tu bukan saja buat kita Bahkan dia bagi makan minum kat kita Tuhan tu bukan sahaja buat kita, bukan sahaja bagi makan minum dekat kita. Dia yang bagi kesejahteraan dekat kita. Dia bukan sahaja bagi makan minum dekat kita, bukan sahaja dia bagi segala ruzqi kesejahteraan dekat kita. Dia bagi nyawa dan dia bagi sehat dekat kita. Tuhan bagi. Kita pergi lawan dia. Apa yang sesuai kata dekat orang ni? Allah kata man Melainkan orang yang bodoh Bodoh Terlupa hakikat diri dia sendiri Begitu Maka wajib atasnya ibadat Allah Dia lupa Kata Tuhan buat dia Maka dia wajib Sembah Tuhan Dia Terlupa <tuh> Dia terlupa kata Tuhan buat dia maka dia wajib sembah Tuhan. Kalau Tuhan tak buat dia dia tak ada. Kalau Tuhan tak bagi kesihatan kat dia dia sakit. Kalau Tuhan tak bagi kesejahteraan dekat dia dia serabut. Dia terlupa kata Tuhan bagi kat dia. Bila dia terlupa Allah Subhanahu Wa Taala dia tak mau nak menyembah Allah. Dia tak mau abdi diri pada Allah. Dia tak mau patuh kepada Allah. Dan dia kata di situ, yang ni barang siapa benci akan satu yang tidak patut dibenci. Dia tak patut benci Tuhan. Dia tak patut benci ugama Tuhan. Dia tak patut benci Quran yang Tuhan buat turun. Dia tak patut benci benda yang Tuhan suruh dia buat dan sebagainya. Siapa yang benci kepada benda yang tak patut dia benci, maka sungguhnya melentang dirinya bagi kekejian dan kehinaan neraka. Dia saja cari pasal. yang akibatnya dia akan dibakar dalam neraka. Tentulah orang dengan Tuhan kan menang, tak menang. Tentulah ambil Quran, koyak, koyak, koyak, koyak. Buang hati tanah, pijak, pijak, pijak, pijak, pijak. Tak puas hati lagi. Kutip, sapu, sapu, sapu. Dengan penyapu, pergi cucu, hangat, bagi menyala. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Aku jadi ni belah. Perak utara tu. Satu bola. Semangat, tak tahu apa punca. dia ambil Quran, koyak. Dia ambil Quran, koyok. Koyok, koyok, koyok, koyok lembaran Quran ni sambil duduk kata lebih kurang. Kata lebih kurang. Apa nak ikut ni buku ni? Apa nak ikut ni benda ni? Apa ni, Apa ni? Aku nak koyok, koyok, koyok, koyok, koyok, koyok, koyok. Buang atas tanah, pijak. Malam tu juga, Allah SWT ribut. Malam tu juga, sekampung kena ribut. Tiang elektrik, dia pulas. Dia pulas tiang elektrik. Semua seteret tiang elektrik kena pulas. Rumah-rumah, dia ponggah bumbung, habis reban habis semua. Allah subhanahu wa ta'ala ada waktu orang cabar dia, dia tunjuk dalam. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Apa nak buat? Tak menang, lawan Allah. Buat apa kita lawan dia? Apa salahnya kalau kita ikut dia? Salah tang mana kalau kita ikut Allah? Allah suruh buat macam tu. Kalau kita buat silap tang mana? Takut Takutkah kalau kita buat benda yang Allah suruh, takutkah jadi apa-apa? Allah yang memelihara kita. Allah Tuhan, Rabbul Alamin. Seluruh alam ni dia Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah. Walakad istafaynahu fid dunya. Walakad istafaynahu fid dunya. Dan sungguh telah kami pilih akan dia, yakni akan Nabi Ibrahim pada dunia dengan jadi Rasul dan menjadi Khalil, yakni kekasih kami. Tuhan kata kami yang pilih Nabi Ibrahim untuk jadi Nabi. Wa innahu fil akhiratil min al dan bahwasanya Nabi Ibrahim di akhirat itu daripada jumlah segala orang yang salih salih, yakni yang bagi mereka itu derja yang ula yakni derja yang tinggi. Tuhan kata Nabi Ibrahim tu kami pilih dia untuk jadi nabi. Atas dunia kami bagi dia jadi nabi, di akhirat kami sediakan tempat yang tinggi untuk dia. Tuhan kata. Firman Allah. Idza qala lahu rabbuh ketika berkata baginya oleh Tuhannya, aslim. Berserahlah olehmu wahai Ibrahim kepada Tuhan-Mu. Dan ikhlahlah baginya akan agama Engkau. Maksudnya, buatlah ibadat bagi Tuhan semata-mata. Qala, kata ia, yang ni kata Ibrahim, Aslam tu li Rabbil Alamin. Telah aku serah bagi Tuhan Rabbil Alamin. Akan nyawa aku. Dia. Ini yang kata Nabi. Tuhan kata dekat dia, Wahai Ibrahim, serahlah diri kamu pada Tuhan kamu. Dia jawab apa? Dia kata, aku serah diri aku kepada Tuhan aku. Tuhan kata apa? Turut. Oh takat ni aja tak apa tuan, tuan Dia ni berapa lama hidup. Nabi Ibrahim ni berapa lama hidup. Sampai dah tua dah. Tak ada anak lagi. Hinggalah di umur yang mustahil dah dapat anak. Allah bagi anak ke dia. Dah dapat anak punya seronok ni Allah yang mengetahui. Seronoknya anak yang ditunggu sekian lama. Tiba-tiba dapat. Seronok ni bukan kepala. Nah, maaf. Allah terus melihat anak tu. Wah mai perintah Allah semua sembelih anak tu. Lu kampung saya tadi nak keluar mai tadi. Mayat seorang budak terjejer lima, eh? kena gelek lori, pecah kepala. Tak buat gua manakan. Hari-hari ada saja orang yang jumpa janji Tuhan. Eh? Kan kalau kena orang tua tak apa, kena anak-anak ni Allah kasihan. Dan balik sekolah. Balik sekolah tadi tengah hari tadi balik sekolah. Sampai dekat gate Ritabi Benda-benda naik basikal Sampai kat gate Ritabi tu apa? Lopak apa-apa ke Tayar Jatuh lopak Tak boleh kawal basikal Tumpang pi belakang lori Perak bagi kepala Tuan-tuan Tuan-tuan anak ada ramai pun Tuan, -tuan ambil sorang pun Berduka cita Mak bapak ni tak tahu dalam Berduka cita Terengat ni Terengat Anak ni tengok Kain baju anak terengat Tengok tak tahu nak abang Ada sahabat sorang dulu ni Hmm. anak baru habis hafal Quran 30 juzuk meninggal kemalangan juga. Anak bawa motor melanggar lori. Eh, habis cedera parah. Meninggal on the spot. Muk dia simpan kain tu. Baju anak dia masa kemalangan tu. Kan? Dah baju di bawah lecotlah. Muk dia simpan baju tu? Mak dia main abad kata dia kata ustaz. Dia kata darah dia langsung tak bau hanya. Baru hapat 30 juzuk. Baru hapat. Belum convocation terima ijazah lagi. Korang aduk panah, panas 30 juzuk ni. Allah ambil dia masa tu. Mak dia simpan tu baju darah tu. dia simpan. Mak dia kata kat saya. Dia kata ustaz. Tak bau hanya langsung. Bentuan nombor apa lagi yang kita tak percaya dekat Tuhan ni, apa lagi yang kita tak percaya dekat Quran ni, pasal apa heran betul orang tak percaya Quran ni tak percaya sudah hidup cakap ni, cakap mulut ni menghina Quran apa yang Quran kata tak sesuai apa yang Quran kata ni tak boleh pakai, apa ni Allah tunjuk lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu dia tunjuk bukti. Kata apa yang Quran kata, apa yang Nabi kata ni semua betul eh. tak mau pakai juga. Tak ada arah dah, tak tahu nak buat macam mana dah. Terang-terang elok pun terang dah, terang-terang kacang pun terang dah. Macam-macam tak masuk hati. Tentang. Tak masuk ni, dalam hati ni tak masuk. Dia kematu hati ni, rukti kam tak masuk, tak masuk, tak masuk. Tak masuk. Ni yang tuan, tuan yang kata hidayah ni Orang selalu dah sebut bila nak mula majlis kan Kita mula ke majlis kita ni dengan bacaan ummul kita Untuk mengambil berkat majlis ni Bukan untuk ambil berkat Untuk nak ambil hidayah daripada ayat ni Nak ambil berkat apa Kalau sekiranya sepadah nak baca fatihah tu saja. Kalau sekadah nak gantung ayat Quran di dinding saja. Berkat apa kita nak dapat kita nak ambil hidayah daripada ayat Quran tu. Kita nak ambil petunjuk daripada ayat tu. Kita kena ubahlah ni. Bila jadi pengusir majlis, tuan, -tuan kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kita. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada ayat ini. Petunjuk tu, dia tak masuk dalam hati, kita engkau Tuhan. Ada orang yang Allah mudah bagi petunjuk dekat dia. Allah mudah. tadi sahabat sahabatnya cerita, cerita nak main tadi ni dia tak ada satu orang perempuan duk pakai kain kelumbung pakai ikat je wah tengkok gitu aja, rambut pun nampak keluar dan sebagainya dia bagi keset keset ugama pasal aurat pasal apa ni bagi dia balik dengar dia kata. balik dengar du, esok duk tengok pakai elok dah. ada orang mudah ada orang mudah Allah nak bagi hidayah dekat dia. Ada orang, Ya Allah, punya susah. <coughs> kalau kita ni, kalau kita ni tergolong dalam orang yang mudah dapat hidayah, Tuhan syukurlah dekat Tuhan, Tuhan syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Dalam keadaan ramai orang payah nak dapat petunjuk, satu kita Tuhan pergi bagi petunjuk mudah syukur pada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Nabi Ibrahim AS, Allah kata dekat dia, aslim, serahlah dirimu kepada Allah. Qala jawab Ibrahim, aslam tu li rabbil alamin. Aku serah diri aku kepada Tuhan seluruh alam. Tuhan suruh apa aku buat, aku punya lah mengidam nak dapat anak, punya lama. Baru Tuhan bagi anak ke aku, Tuhan suruh semelih anak ni, aku buat Nabi Ibrahim alaihissalam terbukti satu orang yang cukup patuh taat yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan telah wasiat dengannya yakni dengan agama Islam itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub akan anak-anaknya. Yang ni Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub wasiat anak-anak dia dengan agama Islam. Sehingga sampai mati. Anak-anak Nabi Ibrahim AS 8 orang. Anak, -anak Nabi Ya'qub 12 orang. Firman Allah, ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin. bahwasanya Allah Ta'ala pilih bagi kamu itu agama Islam fala tamutunna illa wa antum muslimun maka jangan kamu mati melainkan kamu Islam sekaliannya teguh ia daripada tinggal Islam dan suruh dia dengan tetap atas Islam sehingga mati dia tuan pengajaran kita kena ambil kanak-kanak Ke ni tidak ada benda yang lebih berharga yang kita tinggalkan kepada anak-anak ni melainkan Islam Tuan, tuan kita masa hidup susah payah cari duit, rumpui, himpun harta punya banyak dengan tujuan nak tinggal harta dekat anak. Kita tak tahu lagi, tahkah harta kita tinggal punca anak kita jadi rosak. Ada, tuan -tuan. Ibu bapa hari ni ada. Beli siap dah. Abuan anak ni rumah duduk satu, rumah kedai satu. Beli siap dah. Anak empat orang, empat-empat orang dapat rumah seorang sebiji, dapat kedai seorang sebiji, dapat tanah seorang sebiji Bagi siap dah dia tak tahu benda hak dia tinggal tu bawa kebaikan ataupun nak bawa susah ke anak dia dia tak tahu. Tah benda hak dia tinggal tu punca anak dia bergaduh? Tah benda hak dia tinggal tu punca anak dia jadi lupa diri? Tapi kalau kita tinggal Islam dekat anak-anak kita dengar sampai bila-bila dia selamat. Bapa orang, ibu bapa yang pening anak tentang Islam. Bapa orang, ibu bapa yang menangis anak tak semaya kan itu kita tanya sudah berapa orang di kalangan kita ni ibu bapa ni berapa orang daripada kalangan kita yang teriak menangis kerana anak tak semaiah berbanding dengan berapa ramai ibu bapa yang menangis kerana anak tak lulus SPM kita tak sayang sangat islam kan dekat anak kita ni tak sayang sangat suruh bukan tak suruh suruh gitu-gitu halah suruh jangan tak suruh begitu aja eh hangpa sembahyang dah lagi tak kat tu ah Lepas tu budak ni Semayang kata, Semayang dia punya pasal. Tapi berapa orang ibu bapa yang agenda Islam itu keutamaan dalam kepala dia. Panggil anak-anak turun main Semayang sama dengan dia. Panggil semua tu jom pergi masjid Semayang sekali dengan dia. Berapa orang ibu bapa yang meletakkan agenda Islam di nombor satu dalam agenda hidup dia. Nabi Ibrahim alaihissalam pesan ke anak-anak dia, jangan siapa di kalangan hangpa hak 8 orang, jangan siapa di kalangan hangpa hak 12 orang ni yang mati dalam keadaan hangpa tinggal Islam. Begitu. Dan tak kala berkata Yahudi bagi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadakah engkau Muhammad ketahui bahwasanya Yaqub pada hari matinya telah wasiat dia akan anak-anak dia dengan agama Yahudi. Coba tengok yang kata Yahudi ni. Dereka pergi kata dekat Nabi Muhammad. Dereka kata, Ya Muhammad, Ya hantu bawa Islam. Hang ni Islam apa? Dereka kata, Hang tahu tak Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob, Yang hantu sebut kata Nabi, Nabi, Nabi, apa semua ni. Hang tahu tak mereka ni semua. Pada waktu mereka nak mati. Waktu Nabi Yaakob nak mati tu, Nabi Yaakob pesan dekat anak-anak dia. Suruh mati hati agama Yahudi. Dereka pergi ubah fakta. Dereka pergi ubah fakta. Dereka kata dekat Nabi Muhammad. Ihan duk ajak orang ikut Islam ni, Islam apa. Dia kata, Nabi Yaakob tu pun sendiri dekat nak mati, pesan dekat anak dia. Jangan tinggal orang Yahudi. Ihan duk ajak orang ikut Islam, ikut mana? Dia kata, maka turun ayat ni. Am kuntum syuhada. Allah wakturun ayat ni sebagai nak menemplok orang Yahudi ni. Am kuntum syuhada. Adakah kamu itu hadir? Yang ni masa Nabi Yaakob mati? Bila mereka main jumpa Nabi Muhammad Mereka kata Muhammad Alhamdulillah tak tahu Nabi Yakub dulu masa nak mati Pesan anak-anak dia Jangan tinggal agama Yahudi Bila mereka main kata macam tu Dekat Nabi Muhammad Allah cepat-cepat Wakturun wahyu dekat Nabi Muhammad Muhammad Tanya mereka soalan ni Nabi Muhammad terus tanya Am kuntum syuhada Nabi Muhammad kata Masa Nabi Yakub nak mati dulu Hampadakah Tanya macam Sembang ni Macam dia duduk tengok benda tu Cara sembang ni cara main duk habaq tu macam dia ada masa tu. Pada ayat tak tahu apa pun. Main cakap ni macam dia duk ada masa tu. Dia kata hang tahu tak? Nabi Yakub masa nak mati pesan dekat anak dia. Suruh mati hadis agama Yahudi. Nabi Muhammad pun terkejut dengar ayat eh? suruh kan? Allah wakturun main ayat. Kata kat depan ni. Ampuntum syuhadah adakah kamu hadir masa Nabi Yakub nak mati itu? izha'dara ya Yaakob al-Maut yang ni ketika hadir akan Nabi Yakub itu oleh mati masa Nabi Yakub nak mati itu hampa ada kah? izha'ala libanih ketika berkata ia yang ni Nabi Yakub kepada anak-anak dia ma ta'buduna min ba'di apa yang kamu nak sembah selepas daripada mati aku ni Nabi Yakub dekat nak mati dia tanya anak dia dia kata ke anak dia ma ta'budu na min ba'di lepas aku mati hangpa nak sembah apa Nabi aku tanya anak dia macam tu qalu kata mereka itu na'budu ilaha ka wa ilaha abaik wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq kami sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Ilahun wahida, Tuhan yang maha esa. Wa nahnu lahu muslimun dan kami yakni anak-anak Nabi Yakub baginya yakni bagi Islam Islam sekaliannya. Yakni kami hai Yahudi, tiada. Kamu wahai Yahudi, tiada hadir waktu mati Nabi Yakub, maka betapa kamu nisbah kepadanya barang yang tiada layak dengannya. Itu dia. Nabi Muhammad kata, Nabi Yakub masa dia nak mati, dia tanya anak-anak dia, lepas bapak mati, hampa nak sembah apa? Anak-anak jawab apa? Anak-anak jawab kata, kami akan sembah Tuhan bapak dan Tuhan yang datuk-datuk kami sembah. Iaitu, Allah subhanahu wa ta'ala ilahan wahidah Tuhan yang maha asa kami tak akan sembah lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang tu yang berlaku masa Nabi Yaakob mati yang hampah pindah orang, orang cerita kata Nabi Yaakob suruh mati atas agama Yahudi ni hampah ambil di mana kata kita kerana Yahudi kemudian daripada Musa maka Yaakob dulu daripada Musa maka betapa yang kok wasiat dengan agama Yahudi maka jadilah perkataan Yahudi itu dusta dia kata merepek kata orang Yahudi ni depa ni timbu zaman Nabi Musa Nabi Yakub nu jauh sebelum Nabi Musa nu masa tu agama Yahudi pun tak ada lagi yang mai kata Nabi Yakub nak mati pesan suruh ikut Yahudi ni mai kok mana agama tu pun tak lagi masa tu merepek ai cerita ya Banyaklah tentu dalam masyarakat kita hak jenis macam tu Dia punya duk cerita Yang cerita ni Hak dia cerita tu tak berasas langsung Hak dia cerita tu pun tak betul pun Jadi kita kena balik kepada fakta Fakta ni yang betul Fakta dijelaskan dalam Quran Quran yang beritahu benda ni Tentang pasal Dia kata dekat nak mati Pesan dekat anak-anak Benda-benda macam ni Pasal detik tu detik dekat nak mati itu detik yang akan diingat oleh manusia sampai bila-bila si cerita di masjid mana itu? yang kata anak murid saya ni cerita kata tak minat nak jadi doktor ni. dia tak minat jadi doktor tapi pak dia dengan mak dia mahu dia jadi doktor tak minat. tapi kalau dia kena mak dengan pak mahu dia gagah juga masuk fakulti perubatan lah dah keluar dah jadi doktor dah duduk kerja dekat hospital Kuala Lumpur. dah habis dah keluar selesai kerja dia balik jumpa saya Mena abang kata dia lah ni dah jadi doktor saya kita tanya lah saya kata kamu dulu bukan duduk abang kata tak minat jadi doktor dia kata bukan dulu sampai lah tak minat dia kata <laughs> dia kata bukan dulu dia kata sampai lah ni tak minat tak minat dia kata doktor ni memang tak minat ha? Sampai lah tak minat lagi. Tapi lah jadi apa? Lah jadi doktor kan? Tuan-tuan, bagaimana? bagaimana? Dia kata mak dengan ayah dia mau dia jadi doktor. Dia tak minat. Kita tak boleh anak-anak ni macam-macam style. Nak jadi doktor ni kena ada minat. Tuan, tuan tak tak minat tak boleh. Sebab bila jadi doktor, dia ni kira pukul 8 masuk klinik sampai pukul 10 malam duduk dalam klinik tu. Sekejap mana tak pergi. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Sengah budak-budak dia suka jadi engineer. Engineer ni meranja kata. Tak lagi pergi tengok site di tanah. Tak lagi pergi tengok tahun ni apa semua. Dia jenis hidup dia jenis nak naik four wheel drive. Jenis modul berjalan. Dia tak boleh jadi doktor orang macam ni. Doktor tak boleh pergi doktor orang sakit dia tunggu lama. <laughs> doktor dia kena tunggu dalam bilik. Tunggu tentu. Dibat pukul 8 sampai pukul 10 malam. Kalau dia rasa dia dah tak larat dah. Kena ambil doktor lain. Mari tunggu sejak klinik dah dia keluar. Bim. Ambil angin di luar Kalau tidak, duduk dalam bilik itu aja. Bilik pak sakit itu aja. Puget 8 sampai pagi 10 Bukan semua orang boleh Orang hak boleh-boleh Tak boleh, jangan duduk suruh Kan kita duduk dalam rumah kita Bukan hidup lama Tambah duduk dalam lokal <laki> Lagi tak boleh kan, Duduk dalam rumah kita Bercuba ortodoh seminggu tu habis mana Duduk dalam rumah tu saja Ustad oh, lagi kena histeria dalam rumah tu, dia menjerit-jerit, tension dekat dalam rumah. Tak boleh duduk lama, sampai tak pergi ke mana. Kena keluar juga, gonggong keluar duduk di pintu pagar rumah. Kalau boleh naik bas kat pin masjid ke apa-apa tak apalah. Anak murid sendiri dia tak minat. Dia doktor tapi dia jadi doktor sebab dia mak dengan bapak dia mahu dia jadi doktor. Cerita hang boleh nak belajar apa semua ni? Dia kata tiap-tiap kali exam, telefon without fail. Telefon dekat mak, dekat ayah ni minta tolong doa bagi dia yang boleh dului. Boleh jawab, puasa boleh dului. Pertama minat tak ada. Tiap, tiap kali dia kata kalau nak puasa pagi itu dia kata tujuh, tujuh setengah saya pergi telefon dah. Malam telefon dah. Pagi telefon lagi, mak semalam doa dah. Kalau malam mak doa, wikuit ke malam ni, sok nak puasa. Alhamdulillah dia kata berkat doa mak pak ni dia kata Alhamdulillah dia tak sangkut langsung kau sampai dulu walaupun tak minat. Oh dia kata saya ustaz dia kata kalau saya dengar cerita orang abang perlunya buat baik kepada ibu bapa, doa mak bapak mustajab ni saya. Tak apa yang terang panjang-panjang kan -panjang, saya, saya cukup faham dia. Ya? Saya rasa ni mustajab doa mak ni. Dan yang paling dia tak boleh lupa apa dia dia kata semak dengan bapak dia nak dia jadi doktor. Dia kata hari ni siang ni masuk dewan convocation, terima ijazah, malam bapak dia meninggal. Tak boleh lupa dia. Ya? Saya sampai bila guru Ustaz selagi akal saya berfungsi, saya boleh fikir saya tak akan lupa. Saya hari saya terima ijazah, malam bapak saya meninggal. Makbul tu hasrat Bapak tu Nak dia jadi doktor Nak tengok Dia stremor hijau Malam tu bapak dia Allah Amin Saya tak lupa dia kata Tarikh tu Ini tarikh kematian mak bapak ni Siapa nak lupa? Apatah lagi kalau mak bapak ni Sebelum mati Dia pesan dekat anak dia Dia kata Kamu jangan tinggai Islam patut tu lepas tu mati Tak lupa tu Tuhan tak lupa anak dia kalau tak semayam dia kata guilty dia kata bersalah ni bukan sahaja dengan Allah dengan mak bapak dia dia kata bersalah orang tua tu tengah duk nazak tengah duk tenat tu pegang tangan anak ni bunyi di mulut dia semayam jangan tinggal tak tinggal dah semayam Bagaimanapun kerana tu dia buat mai kat cerita mai kat kita cerita-cerita macam ni Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, ini semua ni orang-orang yang boleh dia jadikan contoh. Nabi Yaqub alaihissalam pesan dekat anak dekat nak mati pesan dekat anak jangan tinggai Islam. Walaupun apa yang berlaku, jangan tinggai Islam. Kalau nak mati, pastikan kamu dalam keadaan kau berpegang dengan Islam. Matilah. Jangan mati kalau sekanya kamu tidak berpegang dengan Islam. Poin ni benda-benda macam ni karan tuan-tuan. Karam cukup puas. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tilka ummatun qad khalat. Demikianlah kisah Ibrahim dan Yaqub dan anak-anak kedua mereka itu. Maka sungguh telah lalu dahulu kala. sungguh cerita ni adalah cerita benar. Firman Allah laha ma kasabat wa lakum ma Baginya barang yang ia usaha dan bagi kamu barang yang kamu usaha daripada amalan. Tengok tuan-tuan. -teng. Ayat Quran lahama kasabat walakum ma kasabtum dia dia dapat pahala kalau hak dia buat kebaik kamu kamu dapat pahala kalau hak kamu buat kebaik kamu tak akan disuruh jawab apa hak dia buat dia tak akan disuruh jawab apa yang kamu buat masing-masing masuk kubur masing-masing menghadaplah Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing jawab soalan maut dan akhir masing-masing buat masing-masing tanggung begitu Firman Allah wala tusalu 'amma kanu ya'malun dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang ada mereka itu berbuat amal mereka itu seperti barang yang tiada ditanya mereka itu daripada amalan kamu kamu kamu jawab dia dia jawab dengan tuhan kita tunai tanggung jawab kita tunai tanggung jawab kita habak apa hak Islam suruh habaq dia nak ikut dia tak mau ikut dia kira dengan tuhan kita habang selesai tanggungjawab kita. Dia tak mau ikut, kita tak akan dipersalahkan. Dia punya salah, dia tanggung. Depan Tuhan, kita, kita dengan Tuhan. Begitu. Lepas ni kita masuk. Oh ni lagi teruk. Eh? Orang Yahudi, dia kata dekat orang-orang Islam, dekat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi ni, dia kata, kunu udan au nasara. Tak jadu. Dia kata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani. Kamu mendapat petunjuk. Ini, ini tuan-tuan. Ada hadis pula menceritakan dekat kita. Tentang orang dekat nak mati. Dekat nak mati, Iblis ni dia main tengah macam-macam rupa. Main depan mata. Kita nampak. Nampak macam-macam depan mata. Di antara benda yang disebut oleh Iblis daripada dia. Matilah dia atas agama Yahudi makinlah di atas agama Nasrani. Pok ni takut kita tak tahu kesudahan hidup kita esok nak jadi macam mana. Jadi doa dekat Tuhan mesti kuat. Ha mudah-mudahan dengan itu Allah boleh apa kita suatu kita nak habis umur esok. Ya Ada orang guna handphone. Tapi bila bil mai beratus-ratus ringgit depa tak bayar. Oh nakal sangat pokok ni jadi apa dia nak tengok tu, dia habis contoh dia nak apa, boleh tak boleh kot, tak boleh has. kita guna apa pun tuan-tuan, kita hutang bot. selagi tak bayar kita berhutang, dan kita kena ingat ada benda ada dosa yang kita buat Allah subhanahu wa ta'ala boleh hampur kan, kecuali dosa kerana tidak bayar hutang Orang pergi Mekah buah haji Katalah dia dapat anugerah haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang menghapuskan segala dosa-dosa yang dia buat sebelum tu. Nabi kata apa? Illa da'i Nabi kata malaikan utang Utang tak ya? Kan? Jadi esok ikulah ke kaunter-kaunter semkom <laughs> Bayar Sihat Kita pakai kita kena bayar tak bayang berdosa Itu dia anggap hutang kita dengan dia Boleh tak boleh kita kata Saya pakai Maxis Maxis ni Hindu punya Hindu melingkup dikat dia Saya tak bayang Boleh tak boleh kata Hindu Tak boleh Tak boleh. Utang dia tak syarat dengan orang Islam Dengan orang bukan Islam pun Hutang mesti bayar. Tak ada satu hadis Nabi Yang Nabi kata kalau kamu hutang dengan orang kafir Tak payah bayang Tak ada tentang dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pono Nabi Muhammad sallallahu dalam penuh susah. Susah Nabi ni sampai benda makan untuk keluarga pun tak ada. Nabi buat apa? Nabi ambil baju besi ni, baju hak Nabi dok pakai turun perang baju besi tu. Nabi ambil baju besi tu, Nabi pigadai dekat satu Yahudi. Tak ada tak ada benda. Tak ada benda nak makan yang ni. Kita baca dulu di masjid. Bayan baru dulu ni. Kita dah pernah baca hadis ni. Nabi SAW. Kona melalui zaman kesempitan. Tak ada langsung duit. Sampai nak beli makan, minum, keluarga Tak ada duit. Nabi tengok dia ada baju besi. Dia duduk pakai turun perang. Nabi bawa baju besi tu. Bawa pergi dekat satu Yahudi kaya di Madinah. Masa tu Nabi gadai baju besi tu. Ambil duit. Ada dalam satu riwayat kata Nabi ambil barang makan. Oralik oh, main bagi makan. Tak lama selepas tu, Nabi wafat. Nabi wafat dalam keadaan Nabi tak dan nak tebui baju besi hak dia gadai tu. Nabi tak dan tebui. Tentu selepas lepas daripada Nabi wafat, untuk satu tempoh masa, Yahudi ni bawa baju besi ni main ke rumah isteri Nabi dia beritahu dekat isteri Nabi, dia kata Muhammad penuh gadai baju ni dekat aku untuk ambil sedikit keperluan dia. Aku bagi balik baju ni dekat kamu semua. Isteri Nabi kata kami tak ada duit nak bayar kan. Nak tebui balik. Hmm, dia kata tak bayar tebui. Aku nak bagi balik dekat kamu semua. Dia tak boleh simpan baju besi tu. Pasal apa dia teringat dekat Nabi. Ni Yahudi. Contohnya Yahudi. Yahudi ni kenai Nabi Muhammad ni orang baik ego dia sombong dia menyebabkan dia tak mau ikut apa yang Nabi bawa tapi hati kecil tu tahu kata Nabi Muhammad yang orang baik macam kita lah lah kita adalah masyarakat lah ni kan ada orang dia tak suka kalau orang pakai serban orang pakai jubah dia tak suka dia menyempah bila tengok orang pakai jubah pakai serban ni dia menyempah dia kata menyemak dia berasa tak suka dia tak suka tapi tuan-tuan kalau ditakdirkan dia sakit dia nak panggil siapa member dia yang tinggi rumah dia dia nak panggil siapa dia baca Yassin di rumah dia dia panggil hat, hat, masa dia sihat dia menyempah ni lah dia panggil geng ni baca Yassin di rumah dia eh dia kata tak nak panggil kanu kawan-kawan yang sama-sama dok main bowling lepas kali ada kata bowling melingkupi dia kata bab yasin aku mau dia panggil pasal apa pasal dia tahu daripada depan ni semua doa Tuhan dengar maknanya apa Tuhan? maknanya apa dalam bahasa Allah orang kata double standard hati kecil tahu kata ni orang baik tapi hati yang besar, yang sombong ni tak mahu dia balik tapi hati kecil dia, dia tak boleh bohong dia tak boleh bohong hati kecil dia hati kecil dia mengaku kata ni orang baik atas sebab-sebab dan atas kepentingan-kepentingan yang tertentu dia kata dia balik tak boleh tapi waktu dia dalam keadaan nazar dan sebagainya dia tu nampak geng ni lah elok saya baca yasin ni rumah dia buat semayang hajat minta kesihatan diberi balik oleh Tuhan pada dia dan sebagainya maknanya selama ni kamu dah bersendirian pasal apa bila saya baca doa saya baca ibadat kita nak bicara orang-orang ni pasal apa? pasal kita mengaku hak ni lah yang betul tuan-tuan jangan tipu diri sendiri Jangan tipu diri sendiri. Tak ada untung apa kita tipu diri sendiri. Tak ada untung apa. Waktu sunyi, bangkit tengah malam. Ambil air semayang. Semayang sunat tahajud dua rekaat. Semayang sunat hajat dua rekaat. Masa tu fikir balik. Penung balik. Siapa betul, Siapa tak betul, Siapa benang? Siapa tak benang? Fikir balik. Allah bagi petunjuk. Kalau kita fikir masa tu selepas kita buat semayang-semayang sunat. Dah kita dapat petunjuk Tuhan... Jangan tipu diri sendiri Kita dah tahu dah ni yang betul Tak usah tipu diri sendiri Aku nak ikut yang betul Allah subhanahu wa ta'ala Akan bagi petunjuk dekat kita semua insya Allah. insyaAllah ha? Wallahu'ala Dia kata apa hukum mencabut uban ha? Apa hukum mencabut uban rambut Hukum dia makeruk ha? Sebab ada hadis Nabi Hadis Nabi SAW Nabi kata uban itu adalah cahaya Allah akan bagi cahaya pada orang yang beruban ni, yang tidak cabut ubat dia, Allah akan bagi cahaya pada hari akhirat itu. So. Jadi oleh kerana dia menjadi sumber cahaya, maka jangan cabut dia. Enggak. Kan? Cabut cabut cabut takut, takut ubat orang nampak kita tua kan. Cabut cebuk botak lagi orang kata tua. <laughs> kan? Tersalah. Apa dah lagi pidut saya rambut, pidut bubuk lagi jadi kala tersalah. Tersalah. Itu pejaran jahiliah. Sudahlah. Ha, dair rambut ni, kita dah beritahu banyak kali. Tentu balik ceng anak-anak, tuan-tuan. Rupa ramai anak-anak muda kita lalui dair rambut. Dair rambut ni, dia menyebabkan mandi wajib tidak sah. Sebab dair ni, dia dia pelated. Dia ada rambut. Kita punya serat rambut tu, bila kita dair, color tu, dia salut rambut. Bila mandi wajib, ayam yang kita guna tu tak kena rambut. Dia kena lapisan yang menutup rambut. Maka mandi wajib tidak sah. Mandi wajib tidak sah, masalah kita. Kita sentiasa adalah hadiah sah. Dan kalau ditarikkan kita mati, mandi mayat tidak sah. Ini cerita kawut. Semua ini cerita kawut. Jangan duk buat. Tapi anak-anak tuan-tuan, -anak, tuan-tuan kena terang dekat mereka. Kalau larang, dia kata kita tak faham. Dia kata kita tak faham. Siapa-siapa tak faham? Dia kata Allah kawan ni, satu kelas dengan dia. Anak ustaz pun daya rambut dia. Kata. Oh Budak-budak dia berhujud dengan benda tu. Anak ustaz pun daya rambut dia kata. Takkan pak dia tak tahu kata benda ni tak boleh. Dia kata bapak tak faham. Dia kita kena peramkan dia. Berbeza dengan inai. Inai dia tak peleter. Dia ada rambut. Sebaliknya inai dia elektrik. Masuk di dalam zat rambut. Dia tak sama. Benda ni, let boleh membuktikan apa yang kita kata tadi. Kajian makmal boleh membuktikan. Inai dengan daya ni. Ada beza atau tak ada beza? Kita nah, kena tengok benda ni. Contohnya, benda ni menyangkut soalan Ibadat sah atau batai, kena buat elok elok anak Daudak-daudak ni, dia kira apa? Dia kira, kira nak buat saja. Dia tak tahu benda tu membawa implikasi hukum yang tak baik untuk dia. Nah, ha? Allah malah yang baik itu daripada Allah yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma, walas, innalillahi, illalladzina. Sebelum terubat, kuliah di Masjid Badawi hari jemaah ni menggunakan tafsir juzukah.